Most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta A Hollán utca 18 szám alatt találja a öcsi zenei partnerét, ahol este 8-ig félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja velőket István. Jó reggelt kívánok ma a 2014. május 10... 14-e van. Ma a 2014. május 14-e van, és szerdam, ez a kéfey Az én műsorom engem fiala Jánosnak hívnak. A 12 éven oldjaknak nem való, de lehet, hogy 12 éven felülieknek sem. 10 fokkal, holnap állítólag 10 fok se lesz ilyenkor, most 2 óra múlott 6 perccel. Mikrofon próba 1-2-3.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 Cause I've been overworked. Talán egy hete volt az, nem emlékszem pontosan, amikor azt mondtam a Csaluckinak, hogy nem baj, ha nincs infó, mert nekem nagyon fontos mondandón van, és ahhoz minden másodperc kell.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 Mindez történt pontosan ott, ahol most házi örizetben van Simon Gábor. Ezt a fél órát is ilyennek szánom, bár nincs két egyforma fél óra. Értek egy furkó, egy levelet, tisztelt Dr. Fiala János, ezúttal tájékoztatom arról, hogy 2014. március 22-én a rádió K.F. Jancső műsorában elhangzott sértő a hallgatókat besmérők jelentései miatt panaszt a média tanács felé. Aztán itt szó esik az én magatartásomról, az írott és iratlan szabályokról. Arról így, hogy mit hogyan dobok, sudva, mint értéket. Számos adásom állítólag olyan, mintha egy kocsmával hallanák elő.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 hogy mi ebben az én felelősségem, azt nem tudom, hogyha nem értelmiségi műsor, akkor legfeljebb rosszul írom ki, hogy ez egy kocsma, mert közben egy teivó. Szinte szándékosan gerjesztek ellenszembet, ami maga az ellentmondás, mert vagy szándékosan gerjesztek ellenszembet, vagy szinte szándékosan gerjestek ellenszembet, valami teljesen ismeretlen okból beleértve, hogy van valaki, aki erre vevő, aki erre rácuppan, és aki ellenszebbemet viszont ellenszemvel viszonozná, ha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 Csak még nem volt a hallgató, amikor a liberális ítélőszék kifejezéssel együtt az élőben vág. kifejezést megszületett. Ez nem szerint egy műsort egyedivé szerinte szerintem maximum közönségessé, vagy magamutogatává. Ön gyakran éri identitásában valóban súlyos ért, és írja XY-nak aki egyébként a kurucinfo levelező. De még erre visszatérünk.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 Térünk vissza a levélre. Ön. Tehát, és az abban nyilvánul meg,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 De ennél csak a számúra nem, mint de a tiszteletet. x y megfontoltam intelligens műsorvezetést. Várva, válaszoltam az illetőnek beleértve, hogy március 22-én nehezen hallgathatod kell egy mert ez egy szombat, amit alapvetően nem vallási okból e, nem készítek, de nem készítek. Tudniuk kell, hogy tegnap hárma jelentkeztek hosszú e-mail-lel, akik tanúskodnak az ellen az ember ellen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 azt se lehet tudni, hogy ez egy, fel, ez, egy, ez egy valódi levél, vagy az írói munkásságom része, amelyben nem akcentálja a kérésre, személyiségi pert indít ellenem, a médiatanásnál plusz bejelentést tesz, a nagy liberális toleráns fiala doktor ellen elképesztő, most már értem, hogy a műsorában felvetett ügynöktörvénynél hallgatott. Vajon miért? Véleményem nem állítás, és még egyszer ne vigye félre a dolgokat, furcsálom, pont maga nem a lényegre válaszolom, az önnek író személyével foglalkozik igen jellemző egy.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 Jó reggelt kívánok, számomra teljesen érthető volt, el vagyok szomorodva. Haló? Haló? Jó reggelt, Takányi vagyok. Igaza van, és... Nem, azt kérdeztem, azt kérdeztem, érthető voltam -e. el. Haló? Jó reggelt, szerintem is nagyon igaza van, én is a 70-es, 80 as évek óta pont a mindenféle... Azt kérdeztem, érthető voltam -e. el. Haló? vagyok. Szia. És szevasz, és érthető volt, egy kicsit az volt az érzésem, hogy e, e, van egy gyomorfájásom, és összesen elruhanok Indiában a legnagyobb kúrhoz, hogy ezt oldja meg az egészheten tűrhetet, miközben 6 millió embernek van gyomorfájása,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 és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Jó lehet? Hát akkor elindul egy sorozat, meglátjuk mennyi ideig tart, ha rajta múlik soká A vonalban Gulyás Gergely, hol találtam? Itt van még Ez 11. kerület? Igen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 Uh, július uh, 18 a kb. kezdődik, és augusztus 20-ányadikáig tart. De ez vonatkozik a parlamentre is? Tehát törvényhozási szület van. Igaza van. Elnézést, rosszul fejeztem ki magam. Jól tette. Igen, rosszul fejeztem ki magam. Bocsánat. És a mostani tervek szerint lesz szent június 15-e után, körülbelül július közepéig, és azt szeretném, ez nyádi szület. A bemutatását nem így terveztem, de fogta magát Zsebesi Zsolt és a Banánköztársaság címmel írt örről egy szösszenetet, amit én értek is, meg nem is. Nem tudom, találkozott-e vele tegnap? Hogyne többen sárkülték. Nem fogom felolvasni az egészet különös tekintettel arra, bár tulajdonképpen nyugodtan megtehetnénk, de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 Azt mondja. Kicsit a a Ulyas, intelligens, okos, de minden morális értéktől megfosztott egyed a Fidesz dzsungelének, ahol már a nagy ragadozók között forgolódik.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 De legalább olyan gyorsan mozog is, mint a nemes csúszómászó kétágú nyelve, amely a tapintás mellett a szaglás segíti, de nem a nyalást. Hogy tisztában van disztelen szerepével és az értelmiségi létes, súlyosan kompromittáló tevékenységével, azt mi sem bizonyítja jobban, mint merev a kígyóra hajazó nézés, vagy milyen a kígyóra hajazó nézés, azt nem tudom, amely érzéseket alig árul el, és csak akkor látszik benne némi fény amikor úgy érzik hogy a legtalálóbb érvel és legmegalázóbb minősítéssel sikerült politikai ellenfelét körbefordnia és lassan megfolytania. Most már legalább tudja, hogy én miért beszélgetek önnel telefonon, hogy ezt a kígyó nézését ezt ne érezzen magam. az Hát vagy, vagy önnek van szerencsé, hogy az én nézésemet nem érzi magán. Uh, amikor a politikus fajtájáról van szó, és erről a fogalmazásról, ami egyébként egy hosszabb bírás része, egyébként konkrétumokat nem igen tartalmaz, vagy talán egyet se akkor bennem automatikusan működik az ön megvédése, független attól, hogy nyomelemeiben értem, hogy mi zavarja a szerzőt, miután azt azonban egészen elképesztő módon fejezik ki, és az argumentáció teljesen hiányzik, ennek következtében nem áll módomban felsorakozni a támogatói mögé. Érti-e azt az indulatot, amit ebből a Zsebesi Zsoltból ön kiváltott? Hát, hogy megértenem, a magyar politikának ez a fajta gyűlölködés 21 egy része, és aki közfeleplést vállal, annak kell venni, hogy ez az eset együtt jár. Én viszonylag szerencsés vagyok abban a szempontból, hogy sokkal ritkábban van részem ebben, mint talán másoknak, úgyhogy ilyen szempontból hálás lehetnek a szerzőnek, hogy a amelyest helyre. Akkor most mazohista módon vállal a közszerepést? nem. nem. Nagyon szeretném távol tartani magam attól, hogy ön dicsérjem, de ez nem bántottat azon, hogy az oszínmal, ami ezt a cikket jellemzi, az bár nem hallgatom a műsorait, de azért az ismeretem szerint az önműsorait nem jellemző. Hát akkor talán majd lesz ebben is ismerete és hallgatja, nem csak szerepelni fog benne. Uh...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 lefolytulott vitákat nézem, és uh -huh. a különböző magyar pártok képviselőinek az álláspontját, akkor szerintem sokan értik azt, hogy, hogy milyen utazok. Tehát... Ez teljesen érthető. Ezt már értem. Azt kérdezem Öntől, hogy nekünk az unióban való tagságunk az van-e olyan mérvű bü... tehát Tölte-e az bennünket ugyanolyan mérvű büszkeséggel, mint avval kapcsolatos büszkeségünk, hogy magyarok vagyunk? nem. És ennek mi az oka?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 tisztult és tiszta képet mutatnának világos képek mutatnának de ettől még Európa saját maga is keresi érzelmi társát, pedig sokan próbálják el azt ami a valós kérdését Európának Valójában az identitásunk ami a magyarságunkat illeti abban egyetértünk-e hogy annak egy része érzelmi kérdés? Természetesen mindig érzelmi kérdés Az európai az érzelmi kérdése? Az is érzelmi kérdés, csak az az érzelmi, hogy ehhez fűződik, de az Európa más országokban is így van, az gyengébb valamivel, mint a nemzeti identitás. Ezek egymás mellé tehetők, vagy ezek egy vitrínben nem férnek el? Szerintem ezek maximálisan elférnek egy vitrínben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 Kormányzati épületeken van Európai Unió zászló, az országgyűlés épületben törvény szerint nem kell, hogy legyen Unió zászló. Szerintem senki nem kérdőjelezheti meg az Európai Unió zászlóját. Korábban volt az a parlamenten Unió zászló? korábban volt-e a parlamenten Unió zászló? Nagyon meglepődnék, hogy a szocialista kormány alatt nem lett volna uniós zászló. De az elmúlt négy évben volt? Az a dolog, hogy nem tudok rá válaszol. Hát ez az, hogy én sem. Én nem emlékszem rá. De Mert egyébként e, mitől lenne annyira feltűnő, hogy most nincs, tehát valahogy deduktíve az ember arra jön rá, hogy nagy valószínűséggel ott kellett, hogy legyen, hiszen a hiányt azt nem lehet fokozni. Hát, szerintem éppen attól függ, a politika napi rendjén milyen témák szerepelnek, de azért nem akarok ezzel nyilván foglalkozni. Nem tudom, hogy volt az elmúlt négy évben. Minden esetre maradandó emléket nem hagyott, ha voltak sem. Semmiben sem bennem. A beszélgetésünk hosszan folytathatom, de annyi téma van, hogy tekintettel kell lennem az időre. Megszületett a Magyarország törvényeinek felsorolásáról szóló törvény, amit egyébként Orbán Viktor és semmilyen Zsolt jegyeznek. és aztán még mások is jegyeztek, ez hogyan van, hogy valamit eledetleg két ember jegyez aztán számosan csatlakoznak hozzá. Ehhez törvé ennek törvénykezési szempontból milyen jelentősége van? Nem szeretném nem behozni, jelzem, a nehéz hozni, de ismételten ez a törvénykezelés szempontból akkor lesz jelentőség, hogyha bíróságra kerül ez a törvény. De a törvényhozási tör- igen, fog, igen, már másodszor, jó. törvényhozási szempontból milyen jelentősége van? Törvényhozási szempontból abszolút technikai jelentősége van. Az előteresztőnek az országegyesülésén jelen kell lennie. Tehát általában a csatlakozás egyik oka, nyilván, a nyilván, hogy egyetértésen túl az az, hogy. Az előterjesztőt valaki a parlamentben képviseli, és ezért csak szoktak csatlakozni képviselők a már benyújtott javaslathoz. Ez a mostani felsorolás az előző felsorolástól mennyiben különbözik túlmenően azon, hogy az F-pontban külgazdasági és külügyminisztérium szerepel? A változás az, hogy a miniszterelnökség miniszteri rangú vezetővel rendelkezik majd, tehát ilyen értelemben az is egy minisztérium lesz, egyfajta politikai minisztérium lesz a szakminisztérium mellett. Ugye ez az első pont Magyarország minisztérium, a miniszterelnökség, mint minisztérium, minisztérium, minisztérium, elsősorban a kormányzati koordinációt ellátó minisztérium és a szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumok. A külügyminisztérium eddig is külgazdasági és külügyminisztérium volt? Nem, eddig külön külgazdasági államtitkárság és államtitkár működött most nyilván a név jelzi, hogy ezt a két területet összevonták. Segít nekem, hogy ez a két különbség miért jött létre? Én, amikor Szziátó Péter államtitkár lett, akkor a miniszterelnök a külgazdasága összefüggő feladatokat bízta rá 1990 óta szokféle modellben működött a kormányával, aki még Kádár véle miniszterségére emlékszik az első ciklusból, ő például a külgazdasági feladatokkal foglalkozott miniszterirangban, és Európában is számtalan olyan modell van, hogy a miniszterelnök környezetében van egy államtitkár, aki, aki külön foglalkozik ügy és külgazdasági kérdésekkel ez volt 2012 a döntés most miután várhatóan Sziátókét a államtitárra lesz ennek a de itt most a gombhoz van varva a kabát? Nem, szerintem nincs gombhoz varva a kabát két működőképes az elmúlt húsz évben is Magyarországon is létező forma közötti döntésre került sorba valamilyen tevékenység beváltotta a hozzáfűzött reményeket és ezért van a változtatás vagy mi okból? Nem, ezt nem, nem akarom vitatni, hogy elképzelhető, hogy a változásokkal, már erről nyilván a miniszterelnök tudna autentikus tájékoztatást adni, hogy Fiatopéter nagyobb összönséggel államtitkára lesz a külügyminisztériumban. Uh, és mi szükség volt arra, hogy a miniszterelnökség minisztériumi raggót kapjon? Szerintem az a koordinációs szerep, amit a miniszterelnökség eddig ellátott a kormányzásban, különösen az hogy Lázár János az,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 Persze, természetesen. Ez nagyjából mikor a várható. Hát nem ahogy abban a pillanatban, eh, ahogy a törvény hatályba lép, ezt a akkor kormánynak el kell fogadni. Eh, vagy pedig, ha nem is, akkodlák, akkor a miniszterek kinevezését követő első kormányzésen. Ön ugye fidesztag? Igen. Önnek a fideszben van -e tisztsége. Nem, nem is volt soha. Nem is lesz. Nem törekedte már eddig. Önne az egyik alapítványnak ugyanakkor elnöke az melyik? Szóval a Fidesznek is egy párt alapítványa, mint valamennyi parlamenti frakció rendelkező pártnak, ez a Szövetség a Polgári Magyarországet alapítvány. Ennek a kulatói elnöke az Balogh és...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 amit vezet a miniszterelnökség, az nem minisztérium Minisztér, miniszterként, nem lehet alelnök. Tudom, hogy ez ügyben ez nem az ön kompetenciája, de mit gondol, változtatnak rajta, vagy Lázár János kivétel lesz a szabályahol? Ezt a kritériumot semmi sem írta elő, hanem a miniszterelnök egyébként mindig azt mondta, hogy előző ciklusban ezt érvényesíti, ezért abban neki kell dönteni, hogy ebben a ciklusban is érvényesíti ezt a közelményt.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 A, ebben a belőző, most lezárult ciklusban valóban volt egy ilyen miniszterelnöki, elvan nekünk érvényű szervezet, hogyha valaki kormánytól kezdőleg ne legyen a Fidesz alelnöke, ilyen éppen a elnökségének tagja, de azért tegyük hozzá, egy a korábbi Orbán kormány alatt, tehát 95-2002 között pedig nem volt ilyen áll akkor a Fidesz alelnöke, lehet, minden további a kormány tagja. Jó, de önt például foglalkoztatja ennek a logikának a változása, vagy azt mondja, hogy never mind doesn't matter? De egyébként, szerintem minden ilyen feladat és különösen a szint szintjén bekeres, de mondjuk nem tartom a következő négy év sorsát alapvetően meghatározó kérdését.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 ha nem vette volna észre. Igen, a követését szerintem nem nehezíti meg, a gazdálkodást viszont megkönnyíti, ugyanis eddig az országgyűlési gyakorlat az volt a frakciók esetén, hogy az azonos kiadásokat, az azonos jellegű kiadásokat azokat a frakciók esetében is egybe számították, ami végképp lehetetlenítette azt, hogy bármi érték a tartani A esetén pedig a mi értelmezésünk szerint eddig sem vonatkozott a közbeszerzési kötelezettség a párkapitányi tevékenysének nagy részére, csak ez nem volt egyértelmű, és amikor a közbeszerzési hatóságtól egy értelmezést kértünk, és egy fél évvel ezelőtt és nyolc oldalon keresztül nem volt képes igennel vagy nemmel válaszolni, de inkább nem volt a válasz igen. De mind az nyolc oldalon, akkor mondjuk szerintem elég egyértelmű a hogy a legjobb akkor ezt körülmény mostra egyértelmű megoldani az Európai Uniós értékhatár fölötti közbeszerzés szerzés a természetesen ezután, és összegetve a értéket a természetesen ezután is, is közbeszeresetni kell. Uh.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 miközben az előző négy évben néha órák se teltek el. Ennek nyilván azokkal, amit Kövér László egyébként a törnyelkotási bizottság elsőzősén elmondott, hogy voltak olyan kritikák az elmúlt négy évből, amíg acceptálhatóak voltak. Hozzáteszem, hogy ő is elegánsan nem tért ki arra, amíg a kérdésével sem, hogy valójában itt nem négy éves gyakorlatról van szó. Mert a szocialisták is uh, ugyanezt csinálták, nekem számszerű különbség volt csak, de a gyakorlat tekintetében nem. Ők is ugyanezt csinálták uh, a saját kormány időszakukban, hogy tölösebben pénteken vagy uh, szombaton nyújtottak be törvénytervezetet, amit hétfőn már az ország is elkezdett át, de ami, Ez nem volt helyes. Miután a házszabály megengedte, ezért a kormány, illetve az mindenkori kormány, hogyha a törvény számára lehetőséget biztosít arra, hogy uh, hogy az utolsó pillanatban nyújthasson be törvénytervezetet, akkor élt ezzel is nem, tehát azért, mert élt meg, az emberek alkotják a egy meg egyszerűen a közigazgatásnak megy a jellegzetessége, hogy általában határidőre készíti el a, a különböző tervezeteket és, és előterjesztéseket. Az új házszabály, illetőleg vajon az új gyakorlat mit fog mutatni a tekintetben, hogy a törvények önálló képviselő indítványok vagy minisztériumi beadványok kapcsán jönnek létre, amelyek korábban ugye más megítélés alá estek, most ebben az új periódusban nem tudom, hogy van ez a különbség. Mármint, hogy milyen bizottsági munka előzi meg? A bizottságunkat egy különbségben van különbség, mert a automatikusan társadatba kerül a kormány által benyújtott törvény. És az egyéni képviselő indítvány is? Nem. nem, nem, nem. Tehát az kerül jönt. Nem tudsz kikerülni, mert ott csupán arról van szó, hogy a bizottságnak dönteni kell a társadalatba vételről, míg kormány kormányi ötterjesztés esetén automatikusan az országgyűlés kerül, és a parlament dönt a napi De a hat nap arra is ugyanúgy vonatkozik? Az mindenre vonatkozik. Vajon ez a jogtechnika megmarad-e, vagy sem, vagy várjuk meg, hogy majd mi lesz? Nem, hát a, a hat nap az meg fog maradni. Azt értem? Érte? De hogy az egyéni képviselőindítvány is megmarad-e? Szerintem megmarad, de arányát tekintve kisebb lesz, mint négy évben. Én ott is csak részben értettem egyet az ezzel kapcsolatos kritikákkal. 90 óta a magyar alkotmány teljesen világos a tekintetben, hogy a törvénykezdeményezés joga a képviselőnek, bizottságnak, és a kormánynak. A, a beszélgetésünk lassan a végéhez ér. Egyrészt azt szeretném önnek felajánlani, hogy minden egyes alkalommal önnek is van arra lehetősége, hogy valamit megjelenítsen, amit én nem kérdezek.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 kérni, hogy megnyilvánuljon. Egyrészt legyen szíves a szlenget feloldani, hogy mit jelent a legsbiszkú, amelyet az ön nevéhez kötnek, és azt kérdezem öntől, hogy a legsbiszkú és a tegnapi döntés között akar-e húzni egy egyenest, vagy azok közé tartozik, aki nem kommentál bírósági döntést? Én azok közöttem, akik már a bírósági döntést kell önmességettel, szívesen kommentálnak. Mi a legsbüszkú? A legsbüszkú gyövölt, az megfelelő, olyan jó alkotási technika, amit alkalmaztak Csehországban és Németországban is, ami azt mondta ki, hogy az állam nem volt abban a helyzetben, hogy a büntető hatalmát érvényesítse, mert hiszen kommunista diktatúra volt, addig az a jelzős És ez lett feloldva? Igen, ez lett feloldva, mert a való, valójában az nem alkotmányos alapjog. És a tennapi bíróságítélet? Itt most megint anélkül, hogy milyen sok és mi a kevés, én annak ö, azt helyesnek tartom, hogy ö, egy olyan személye szemben, aki a kommunista diktatúra a legnagyobb bűneiben nyakig részt vett, szemben téged születi egy bíróságítélet. Én ebben azt gondolom, hogy nem fogok önnel vitatkozni, ugyanakkor,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 Azt írja, hogy 2010-ben a bűn- és büntetelenségben Novák és Kravczi a nyilvánosságtól visszavonult biskó gyakorlatilag csapdába csalta. Oké, okay. hallom azt az, azt az érvet, mely szerint amit elkövetett biskó, az lehetővé teszi azt, hogy valakit csapdába csaljanak. Jobban örültem volna, ha nem egy csapdába csalt Biszkó Bélát ítélt volna el a bíróság, ha érthető vagyok. Érthető csak itt...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 készülhetett, tehát az országgyűlés nagyjából akkor kezdte meg a tevékenységet előző ciklusban azt megelőzően két andről többség hiányában ilyen jogszabály fogadására, Nem lett volna lehetőség, az egy másik kérdés, amit egyébként a jogszabály részben kidolgozó Gazért Párdán nemzetközi jogászoktól elmondott, hogy 1990 után nemzetközi jogi alapom lett volna a lehetőség a felelősségre vonásra, és igen, törvény ezt is igyekezett egyértelművé tenni. Én szerintem az a magyar állam komolyadósága és sok mai frusztrációnak az oka, hogy erre a felelősségre vonásra semmilyen formában nem került sor. Nem a felelősségre vonás tényét akartam, vagy lehetőséget akartam ezzel elvitatni. Köszönöm a rendelkezésre állását, elnézést kérek a 8 órától, ami hét perccel múlott. Az iránt érdeklődöm, hogy akkor jövő héten ismét hívatom. Köszönöm szépen, új esgereget hallottak. A műsort az SBP Systems Kártya támogatta. Itt. És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialajános.